מות יומת, וגונב איש מחרו ונמצא בידו, מות יומת, ומקלל אביו ואמו, מות יומת, וכי יריבון אנשים, והיכה איש את רעהו באבן או באגרוף, ולא ימות ונפל למשכב, אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו, וניכה המכה, רק שבטו ייתן.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 וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושיחתה, לחופשי ישלחנו תחת עינו. ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל, לחופשי ישלחנו <laughs> תחת שינו. וכי יגח שור את אישו את אישה ומת, שכל יסכל השור ולא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי. ואם שור נגח מתמול שלשום והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אישה השור יסכל וגם בעליו יומת. אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו. או בן ייגח או בת ייגח גם משפט הזה יעשה לו. אם עבד ייגח השור או אמה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 וארבע צאן תחת השן.